A'udu billahi minas shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Znao nekuji ženu misli? S kim je ona? <laughs> tako, e, dakle, da malo je djece, zavaz umje još deset minuta pa će ja onaj vodit kraj. Ko je, panji Gemberov, pokazivo put kada je išao iz Mekjumidinu, šta nas uči poslanik ovdje? Komo je bio vodič? Kome je put pokazivo iz Mekjumidinu? Bio je jedan muširk Beduj, pustinjak. Muširk! Zamisliteš da je Allah dozvolio da njega kroz pustinju vodi, njega jebo bekra, muširk. A šta nas uči poslanik, Alejson? Uči nas, ko zna dobra avion vozit, ko zna na kompjuteru radit, ko je stručan, Gde ti tu rad? Kad ja sam pobožan, daj njega vam, nemoj ga vahati tamo kad je smotan. Daj vam ko zna, a, a to što on pobožan, to je dobro. A nemoj da voze autobus ko je smotan, ko ne smije po snigu vozi, ne zna, ja sam smotan. Nemoj mene ako sam pobožan, to je jedno što sam pobožan, drugo što, što sam smotan. Ja li šursir je četvora me gura sa bomfa mojim dok sam prije 10 godina, ne znao, ne mene, četvorica me gura ja ne mene. Dođe dječka, nema ni vozačke, nema ni, nije ni puniljeta on se igra na ledu sa mojim bolbom, jer ima šlifa, zna voziti. Pa onaj ko zna, gde njega tam, drece, daj ti, gde ti mene uradi, ti znaš raditi. Pa man, ta manda dođe i do žamije, pa ne hranja, pa gde nekom uradi, on zna bolje raditi odoboga, ovo je pobože, ne znam, on će Bog pokvariti. Uzmim znanje i od nevjernika, znači nek ti pokaže, nek ti avion vozi i put pokaže, onaj ko zna, a neko je pobože. Meni je žena prodavala stan, I ona plaće, kaže, ja sam pobožna. A brata u stama prodaje. A brat ima sina. I ona mi tijela, sebi pa je, šta li je tijela? Pa, pusti ti kad, Ma, rekao, nek se lijao, ona pusti jednoj biznis, prodaje drugo, to što ti pobožna. Mene ni treba se, kad kupim, što ti pobožna. Ti kad kupiš zemlju, ja kad knjigu prodajem, ne pitam se, ja vam pobožnu, daj sam kupiš. Ja. Stam mene, brigaj pobožna. Pa, je li ti kad sir prodaješ, pitaš i kvaljaš, O, daj, o ti si, kaca siraš, to mene briga kranjaš. Ti prodaje svoj rob, on klanjamo neklanju. A vidi, jel ja da je kad Sadako dajem, onda gledamo kakav A kad prodajemo, ne pitamo, jesi ti dobar čovjek, sam da kvara. A kad ti hoćeš neko nešto dati, hoćeš da budi je vlija. Pa ti kada daješ Sadako, ti si dao, tebi će ali opisat, nećete pitat, kome si dao. Je on dobar čovjek, neko za sebe odgovaruje. Ali ovo je bitno, znači, koga, poslanika slijedi u tom pogledu, zemljom. Ima on Allahov okutu. Ima on za miraž. S kim išao na miraž? Koga je hodio na miraž? Svijedno nebo gori. Vaš? Ko? Džibrik, kome je bio jahalica. Burak, džendreska jahalica. Brzina svjetla još brži. Nije tada trebao pustinjati. I mi imamo konekciju s Bogom pet puta za namaz. Da mirać svoju ispostavimo. A kad ideš zemljom, kukucaj, u GPS navigaciju potrebi, jer ona tačno govori, ona će opazi na, na mjestu gdje i znači, njišću. slijedi ove zemaljske upoljte. Pravila i saobraćajni znakove. Mi su budale postavili saobraćajni znakove. Kažeš, šta ono, znači, u nije veze s fjerom. Ma on zna više od tebe, on je učio saobraćaj. Učio je, zna, pa je postavio 60 nasa. A ti se sad praviš pamet ako je kod, on, on je nevijenik, ne će slušat nevijenika. A on je izučio... Mi slušamo Allah, znamo što je nama Allah propisao. Nećemo pitati nevi nikad kako ćemo tlanjati. Znala se pejlj, gama je produčio tim i badati. vam, discipline, moram učiti od onih koji nisu u istoj branš. I zato i ovo sad, glasanje ovo tako dalje, koga Allah poslije, baš ka je to, ali vrlo je važno ko je u džematu predsjednik mjestnih zajednice. Vrlo je važno i ko je mutevelija i ko je hođa. To su tri ključna čovjeka u matu. 50 mjese i zajednice hođa i mutevelija. To su tri glavna čovjeka. I oni neće raditi nisu stručni, ne mere selo napredovati. Zato se biraju ljudi stručni, a baš kada još kada bi bili pobožni, to bilo pravo. I da je stručan i da je pobožan. To bilo super, a teško je dva dobre sastavljene. Znači, dolazim u Medinu, da prirodim kraju. Šta je u radiju u Medini kad je došao? Šta je prvo u radiju? Napravio je džami, nije kuće. Kod koga je bio dok mi se kuća napravila? Kod koga je ashaba? Evo ga u Istanbulu. U Istanbulu, ej u Vensari. Zove se tam kvrt Istanbola. E jubija u Istanbulu. Tu je on preselio, kao Šehir. Taj ashab iz Medini, bez aviona, bez autobusa, došlo da se bori. A bio je kuć. njegovoj I gdje je deva sjela, tu je džamija napravljena. A šta je džamija? Zborno mjesto. Tu se, mi se ovdje okupimo, da znamo ko smo, kućemo, šta ćemo? Sad mi trebali, ja bi trebali za sabah pita, koja je u selu bolestan. Meni skoro iz Avdovića ljudi došli. Umo moj džemat, u stvaru, gori znad mene džemata. Što ste vi došli, kada je došli jednoj ženi pomoći? Donijeli joj nešto kao organizacija na umanjkrati. <kuh> Oni znaju da ona nema, ja ne znam, a umom, komšilu. A džemat je smisla džemata, jesli pengajber bi pitao ko je vladan, ko je preselio, koga treba pomoć, ko je bolestan, <kuh> da ga obiđen. To je džemat. Ne može neko u džematu piti, a da nema, a da mi imamo. I zato je, ali se napravio džami da se muslimani tu sabiru, da im to bude ko kasadna, ko zborno mjesto, ko orijentacija, jer sve džame je zutrenute prema Mekidu. Su, znači naš orijentir, one nas orijentišu kao navigacija. E onda oko džamije pravi kuće. A džamija dominira, ona je glavna. Ono je sa njih prepoznajem, jer ako ne dorasiš u džamiju, ko si? Jedan je u u Ljubljani umro pol godine bio u mrtvarci. Musliman, pola godine ne znaju ko je. Ima lično, ne znaju ko je. Niko za njega ne pije. slanška zemljska noštoga, kada je šta će nam i on ga okopala tamo, ne zna, da je dolaz od džami, pital ga, ljudi, no, ko sti? Ali nije, nije bio član, ni do. od džami. Pa eto, to je smisao i pođe, imate velije i, i presne mjesece, da imamo i društveni dom, i džami, i školu, i tako dalje, da sve to uvežemo. I to je prava stvar. Zato nas Hidžara uči da nam treba sistem, da živimo u zajednici, a ne da ide kako ko hoće. Mora se slušati I kad se sluša, slušajte ovo, kada ima pet braća i recimo greša, pogreši u biznisu, u životu, ali ako su složni, oni to popravi i idu dalje. Ali ako su nesložni, svi pametni, ne tu naprege, jer svak sebi, isto kad je ona je, raznosila mlada, šta li je bilo, pa džaba ovih kupe, ona sve raznese. I on je sadiva, samo okolo pa nas bacimo, ti je od ozdu, bacaš, on crnu raza od braća. Nemereš je na nikadu. Džaba nam pamijeta ako nećemo zajedno. Isto prsti. Nisu prsti isti vrucu. Kaj, nisu prsti isti. pa nisu isti I ne trebaju biti isti. Ne bi ni valjalo da se isti. Šta kad bi palat bilo tu? Ne mogo da se ovako savjeti. Vidiš kad savješ kako palat sve obavlje. Ali ono je tačno koliko je Bog stvorio, ne treba veći biti. Ni manji ne valjalo. Tačno koliko je toliko treba. Svi različiti, svak pomalo more. Pomalo će prtak. možda ovaj najviše moraju ovako upatiti, to mu kukije. Malo i malo nešto malo, šta će malo do prstu? Nešto, da. A šta, mogu svi zajedno? Vidi, mogu se i pokoriti, mogu i sastaviti, i udariti, poni, i štegnuti. Vidi šta rade, svi zajedni, silu pravi. Ali mi nećemo zajedno, svak sebi. I zato nema salame salameta, ni selu, kad nešto neće zajedno, da li pravi li ovo i lunu? I u kući. Ja znam, porodice sa četiri plate žive i stalno su kreditom. Svi rade i nikad para ne imaju. A ti sam radiš, četvr odice imaš i opet imaš. Kada lah daje, kad ima svoga i berekata, zato treba čestitati godinu u Hidžarsku. Nesretna ti je nova muslima, to je nesretna. To je, to je, to je usko, nego neki bude hajirli i beričan. Kad je hajirli, onda je sa svih strana hajirli. Isto kad je mati slala sina da se želi i kare, hajde sine, a Irli ti bio ne sretno, u Rudni se ide sretno, dovoljni ću sretno, nego na Irli i beričetno, kad je blago blagosobljeno i kad je rana blagosobljena i pare i porodica, onda ti sve ide kako treba, onda se i manje najdeš, i manje para imaš, a živiš. I onda onima ne ide u glavu kako sa 5.6 milijada, evo kraj, krajem kraj sadavi, a ti sa 500 maraka živiš i sa 24-300, nema nima nikako plati, i opet živiš. To je rekao Pejaković, kad ja ne imam jednu grada škole i opet jer sjećate se njegove nije. Monovi. Eto, to je blagoslov. Da, znači, trebamo tranšiti da nam u porodici Allah blagosavi naš život, našu djecu i da nam i ova godina bude beričetna. I evo, da, šta sam ova, večera sam donio po, zato što volim mudrike, nešto ću vas ponudit, ako ti nijete ono, vi računate, i nek' računate, i ja računam. Kad nešto radiš, odmah kontaš, imaš li računa, jel' le? A neko nešto radi, a ne, ra ne računa. Kad bi jedan boksar izračunao koliko je energije potrošio trenirajući, mogo bi šlepere kupu sa proizvoditi i, i prodavati. A u što je potrošio sam da dobije prvo mjesto za gude šampiju. Koliko sportista trči, kad mu rekao, hebo voda trči, ide čovjek nešto odnese, ne bi nikad A Onako trči, jade, Hoda onako, ja kad vidim ko zemlice hoda, šta rađu Pa idi bolno do džamije, nemoj nako hodati. Jer tada ti svaki korak seva. Ti sad, zgornji vam odakle sve dolazite od do džamiju. Sto koraka, sto deređa, sto sevapa, sto grija manje. Sad zamisli koja je, kaj pa da dolazite u džami. I kad trebiliš da znaš da nisi nakon u krenu. Živim u vremenu haosa. Poremećaja. najviše je porodični i komšijski a više je porodični a, pa ima i komšijski mi smo za svi zatvorili svaki u svijetu niko niski čak ako je čovjek na facebooku onda žena uskraćena ona je možda pored televizora ili obratno mi se u kući podijelili pa imamo problema nudim vam e, evo za kraj možda ovo želi bolje da ne